Стоим мо, чуймо святое Евангелие, мир с миром Господним пожеку. Естого Евангелия по Матфею. Елему Господи, что нам говорить. Осим мо и оно дође иссус из Гаљеве на Јордан Јовану да га овој крсти а Јован му мене да крстиш ти ми доводиш мени Исус одговори и рече му Остави сада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 I dolazi na njega i gle glas sa nebesa koji govori, ovo je si. sestre ne samo nama koji smo se ovdje danas sabrali nego svima onima koje danas ovo sunce obasija dade svjetlost dade toplotu i nadu, jer dok god sunce ima na nebesima ima razloga i da se nadamo dok god je vazduh blago rastvoren ima razloga da vjerujemo dok god daha ima u nama i svijesti Ima razloga da se trudimo u podvigu pokajanja i da ubiramo plodove ako taj trud bude sa blagoslovom Božim plodove bogopoznanja. Međutim, vidimo da današnje vrijeme Nije takvo, nije takvog raspoloženja i ne živi u toj svjetlosti jer se i ne trudi dobrim podvigom, dobrim trudom. I kao da je nekako umrlo, Bog se javi i to kako se nikad do tad javljao nije. Ne samo ljudima, nego je ovaj praznik Bogojavljenje, braći i sestre, praznik i angela. Serafimi na današnji dan slave Bogojavljenje, jer su po prvi put Boga vidjeli na ovakav način. I od tog trenutka njihovo slavoslovljanje, Njihovo serafimsko i heruvimsko i uopšte angelsko pojanje dobilo je još snažniji to. I sa još većom ljubavlju proslavljaju njihovog tvorca i gospoda kroz su i oni postavljaju. Dakle, nije samo празник богоявлення, празник люди и него и ангело. Међутим, за разлик од ангела ми људи смо некако као умрли. Бог се яви, донесе свет лос, да донесе je дар и преда nama a mi ne reagujemo. Tako da, zaista, jesmo u dilemi da li da se okrenemo prazniku na način što ćemo se bezmjerno radovati i beskrajno nasvađivati onim što nam se danas Da, ili da okrenemo pogled na naše bližnje po prirodi, mislimo na stvorene, a ne krštene, i na one koji su M stvoreni rukom Božijom, M kršteni u ime Svete Trojice, a danas ih nema u hramovima Božim, da se i oni Bogu jave, da su živi, da su ga prepoznali, da su ga primili u svoje srca, da su se u njega obukli svetim kraštenjem i evo danas došli da posvjedočaju i pred nebom, i pred ljudima, i pred angelima, i pred demonima, da oni pripadaju Bogu jedinom istinitom Otcu, Sinu i Svetome Duhu, ne tražeći ga nigdje van njege samog, a On sam jeste Православна црква Православна црк обраћа се јесте сам Бог Бог на зем Православна црква јесте једно богоуједиње у Триа Господ славна црква је, Света Тројство, ту се нам, увек се нам. У некима који то препознаше и испошњуваше, и у њима мислимо на наше свете оце, светителе, свете хришћане, се Бог усели у срце њихова. Sveta Tvojica, Otac, Sin i Duh Sveti živi u srcu čovječije. E to je, braćo i sestre, pravoslavna crpe. Zbog toga, ako je kao takvu neprepoznamo, mi je uopšte nismo prepoznao. Ne nju, nismo Boga prepoznao. Ako mi u pravoslavnoj crkvi ne vidimo Sina Božije, njegovo tijelo mistično, koje crkva jeste, ako u njemu ne vidimo obričje i izraz slave očeve, pečat istovjetno, Ako ne vidimo u njemu Logosa Božijeg, ako ne vidimo u njemu Sina jedinorodnog, iako ne primimo kroz tu vjeru i krštenju njega Duha Svetoga i Duhom Svetim iznutra, iz našeg bića Počnemo da doživljavamo ne samo da je crkva tijelo Božije da je crkva sam Bog na zemlji nego jednu veliku tajnu od koje su se neki sveti oci da kažemo pomalu i plašili i naš sveti vladnik Nikolaj u jednoj molitvi kaže kad je otkrio Boga u sebi dublje nego što misao može da pratit I, dok, I dublje nego što dah može da dođe, da je Bog u najdubljim skrivnicama njegovog srca, pa se malo uplaši od toga, shvativši kodu u sebi nosi i još jedan od velikih otaca, koji je možda taj doživljaj i najdublje opisao, mada... Malo kod to danas razumije, sveti Simeon, novi bogoslov, koji je Boga u sebi duhom svetim i sebe u Bogu. Vidio je sebe kao od Boži. Dakle, ako crkvu pravoslavnu, bratvi i srste, vidimo... Na bilo koji drugi način i doživimo bilo kako, a ne onako kako treba i šta ona jeste, a jeste Bog, odnosno tijelo Božje, onda mi, braći i sestre, ne možemo da praznujemo danas. Nažalost, ali danas ništa od prazni. Ništa od radosti, ništa od uzlijetanja, ništa od naslade duhovne i tjelesne, od praznika danas ništa. A zašto? Zato što se Bog objavio, javio, otkrio је код кривен у цркви прешутар а ми црку Божију доживљавамо на погрешном начину и тим напрејављамо своје слепило своје духовно незнање притом њe само што не препознајемо цркву како треба него ни себе не можемо да препознамо Ni sebe ne možemo da doživimo onakvim kakvi jesmo, to jest da smo djeca Božja udovi njegovog tijela. I ovaj praznik, braće i sestre, vrlo, vrlo značajan praznik. On danas evo, otkriva još jednu istinu. Da je naš narod teško, teško bolestan. Da se nalazi u komi. Duboko i komi. Ako mi danas poslije toliko vremena, evo već 21. vijeku, ne prepoznajemo gospoda u crkvi njegovoj. Ne samo što ga ne prepoznajemo, nego smo se još osmijelili demonom prevareni i demonom gurnuti, braćo i svese, na crkvu Božiju. Počeli smo opet i opet da joj prijetimo. Počeli smo da Vičemo. Počeli smo opet i opet da se mrštimo na nju. Počeli smo da se mrštimo na njene episkope. Počeli smo da se mrštimo i da se ljutimo na njene svrštenike. Počeli smo i opet nastavili da А абсолютноно не розуміємо, тає то нено у'єкт драко і у’єект драгоцену інього і народу Божиє свету моашт. Да нас все люди, ка виде монаха, младок, мона младу монахиню за пожняваю, обшта не видачи у німа обшта, U monaštvu zrak je bogojavljenje, zrak javljenog Boga. Ne videći u svešteniku mogućnost kakvu ne možemo zamisliti nigdje van crkve. U sveštenicima, u sveštenstvu imamo braće i sestre takve mogućnosti o kakvima svijet ne može ni da mašta. Pa čak nije sa razvijenom maštom, i ne samo maštom, nego sa mnogim dostignućima koja su posledica maštanja. Mislimo na maštanje ili na fantaziranje kao bogestno kretanje uma. Jer um koji ne sagledava i sozrcava Boga, u trojici javljenog on počinje da fantazira. Svako kretanje uma van trojičnog Boga je fantaziran i maštanje. Pa kad maštom i fantaziranjem počnemo da živimo i da stvara, onda se nađemo u jednom ambijentu izmaštanom. U jednom ambijentu punom fantazija, ova počeni fantazija, pa imamo svijet videoigrica svijet filmova, svijet umjetnosti, mislim on umjetnost koja je odvojena od crkve, kulture koja je odvojena od crkve, nauke koja je odvojena, odvojena od blagoslova i od izvora znanja i mudrosti, premudrosti, sve je to, braću i sestre, svijet fantazije. A današnji naraštaj pokušava, evo se otima u takvom bolesnom ambijentu i okružen društom i ljudima koji su u dubokoj komi. A i sami dojuče u njoj bili pokušavamo da oživimo, da se vratimo, da progledamo. A ne možemo progledati, ne možemo istinski gledati ako nemamo istinitu svjetlost. Ne možemo gledati ako se samo osvanjamo na tvarnu svjetlost, svjetlost ovoga sunca ili samo na intelektualnu svjetlost, svjetlost pale ljudske prirode. Ona može mnogo da da, da ponudi, ali nikad dovoljno. I nikad potpuno da bi mogli da kažemo da imamo istinu i da je znamo, a kamo li da živimo istiniti. Zbog toga su sveti oci iz vremena istinitih, kad se istina živjela, se praktikovala. Veliki naši monasi drevnih vremena, gledajući duhom svetim u ova naša vremena, polakali su I ridali, gledajući svijet u velikoj tamni, u velikom mraku, u velikom odpadanju od Boga, to jest od života, od znanja, od mudrosti, od istine. Svijet koji će biti zarobljen velikom gigantskih razmjera, velikoj i velikom lažem. I samo u crkvi Boželji, ovo malo travčica, koje se probiše kroz asfalt, kako kaže jedan od savremenih učitelja crkve, i zaista je dobro rekao, je ova naša crkvena sobranja, zaista jesu travčice, koje su se probjele kroz asfalt. Asfalt neznanja, asfalt bogoborstva. Probili se, evo stojimo ovdje, ovako javni, ali ipak stojimo. Stojimo ovdje u hramu Božije, došli smo i stali pred danas, na dan, otkrivenog Boga. I time projavili da imamo znanje Da ima mudrosti u nama, da ima života u nama. Čim smo se mi danas sabrali ovdje, znači ima života u nama. Što ne znači da ne možemo biti mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ali da ima života, ima. I oci tih vremena su to prepoznali rekaši da će baš tako biti. Bog se javio svima a samo malo ljudi da ga proslavi, da mu se javi. I zbog toga, braćo i sestre, treba da samo da su oni govorili da će u poslednja vremena biti tako teško tom naraštaju, Živeću u tako čudesnom ambijentu, ne zovemo ga čudesni. Toliko će stvari biti izvrnuto, toliko će laž da se raširi, da ojača, da postane nekako zvanično priznata i nametnuta, da će ljudi od malih nogu sa majčinim lijekom da sisaju laž i u tim vremenima živjeti u crti Božjoj živjeti istinito i u istini govorili su bit izuzetno teško i rekli su da će te generacije hrišćane biti lišene svakog drugog delana Biće će slabi u svemu onome u čemu su naši predci bili izuzetno snažni i temeljni ali ako budu ostali u istini ostali u crkvi Boževi trpeći sablazni koji ih okružuju i koje se obrušavaju na njihove živote sa svih mogućih strana i na sve moguće načine koji danas nije baš malo ako učpiju da se održaju da ispovijede otkrivenog Boga Otca, Sina i Svetoga Duha bez obzira što mnoštvo čarobnjaka mnoštvo vila i aveti mnoštvo i idola ili u ljudskom ili u nekom drugom mehaničkom smislu tu njih mnoštvo raznih ideja мноштво огажних пророка и спасителя мноштво огажних вјера и понуда акусио у том амбијенту до нам невидимо да се одрже и да буду цркве i да умеју да се прекрсте i da izgovore ime svoga Boga i svoga i Boga angela i Boga svojih svetih predaka ko bude znali ime da mu izgovore na žalost mnogi danas ne znaju a nije teško lakše je izgovoriti ime Božije nego ime svoje lakše je zapamtiti ime Božije Nego svoje ima. да dakle, da izgovore i da se prekrste u ime Otca i Sina i Svetoga Duha sa tri prste, braću i sestra. три tri ipostacija jednu suštinu, skvapajući tri prsta, a dva servijući u šaku, pojavljujući time, ispovjedajući Boga, Gospoda, Isuse Hristeva, počeo Boga kao Bogo čovjeka, onog koji je svojom božanskom prirodom uzeo našu palu ljudsku prirodu i tom božanskom silom je podigao na stepen nadnebeskih visina stepen božanstva ljudska priroda braća i sestre nadmašila angelstvo i to neuporedivo majka božija je časnija od serafima od herovima i neuporedivo slavnija od serafima. Zamislite, žena, djevojka, djeva, koja je neuporedivo, ona je neuporedivo slavnija od najvećih angelskih sila, najčistijih angela, najsvetijih. A kakva je tek slava samoga Boga u tijelu? I zbog toga, braćo i sestre, današnji praznik uzima našu pažnju, uzima sav naš um, svu našu pažnju, svu našu volju, želju, sva naše osjećanja. Ne smije, braćo i sestre, ni nije, jedna maligna čelijene pažnje da ostane u našem biću danas. Ne bi trebalo, mada osjeća, znamo po slabosti. Ni jedna magična načelja zaborava. Ni jedna magična načelja racionalnosti. Ni jedna magična načelja nevjerovanja i sumnje. nego svo naše biće danas treba da se otme iz ovog meteža sujete i da se ustremi ka o tkrivenom Bogu. A evo ga ispred nas kao čovjek stoji i kroz njega i zbog njega javljanom se i glas koji govori ovo je sin moj ljubljeni. To je, braćo i sest, kao kad ti stojiš na raskrsnici ne znaš kojim putom da pođeš a svi mi manje više stojimo na raskrsnicama. Još mi nismo krenuli kako treba, jer da jesmo, to bi se i vidio na nama. Još se vidi sumnja u našim riječima, sumnja u našim dijelima, u pogledu. Vidi se da sumnjamo gospoda, jer onaj ko ne sumnja, vidi se, odvaja se. Dakle, danas pred nama koji uvijek sumnjamo, evo ga sin jedinorodni opet i opet braći i sves opet bogojavljenje opet lekcija nije Bogu teško da hremena ima, da ponavlja jedno te isto evo ga sin jedinorodni bogočovjek onaj koga smo jučer u Vitlema gledali kao bebu evo ga danas na Jordanu Jovanom najavljen velikim Jovanom И много uprašenim Jovanom, много se Jovan uprašio, jer je znao ko je gospod. On je znao da je sam Bog u tijelu, iako ljudi koji su gospoda okružavali, koji su bili sa njim, uopšte nisu znali ko je taj čovjek, pored koga oni stojaju. I sa kim idu ka Jordanu, nisu znali da je sam Bog u toj povorci, koja ide ka Jovanu Hrstitelju, smireni Bog, smireni Bogo čovjek, tih i krotak kao jagnje, i jeste jagnje Božije. I samo je Jovan znao, jer ga i najavljivao, i put mu pripravljao, da je u tom smirenom čovjeku, po našim godinama mladom čovjeku, svojku koji imao 30 godina po svemu svećnom nam obratio se samo nepojedu pogrijeh grijeh u sebi nije imao sve dugo je uzeo na sebe devet mjeseci bio utrhobi svemo što i mi imamo sem grijeh ima ono što mi nemamo a to je božanstvo punota božanstva punoća božanstva kao bi tralo u njemu u njemu čovjeku savršeni bog kako to kažemo i ispovedamo i savršeni čovjek maksimum i on stoji tu pred tobom koji sumijaš koji ne znaš ku ćeš za kim ćeš kako ćeš Stoji pred tobom, stoji u crkvi pravoslavnoj. Kad vidimo braće i sestre, umom Boga čovjeka na Jordanu pred Jovanom, vidimo ga i u crkvi pravoslavnoj pred nama danas. Isti je on, poloploćeni, ali razgira nad tim po svim hramama, po svim zemljama. Zbog toga je bilo važno biti u jedinstvu sa crkvom, sa Božijom crkvom, kako se to danas kaže, mada to treba pojasniti, je ljudi se zbunjuju vaspitani svjetskim modelima, pa kada se kaže kanonska crkva, oni misle da je to neka pravna regulativa. To je, braćo, Jedno tijelo, možda je bolje reći, ne možeš biti sa Bogom ako si van njega. Ne možeš biti sa Bogom ako te si njegov jedinorodni ne primi. Ne možeš imat zajednicu sa ocem bez sina i duha svetoga. To znači, braći, sve se biti u crkvi, kako kažemo kanonskoj, Nikakvi razlogi. Samo jedan milimetar, braćo i sese, van crkve, da ne govorimo o nekom većem udaljavnom, samo jedan milimetar, ili ako ima još manja mjera, van crkve, to je beskrajno udaljen od Boga. Spog toga moramo biti u njoj, ako hoćemo da živimo u Bogu. I ako hoćemo da čujemo glas Boga Otca, koji se danas javlja, pazite, Bog Otac i glas njegov. Pravo je čudo kako se zemlja nije istopila to glasa, ali ljubav je nadvladala i milost, pa ga evo i mi danas čusmo, a uši nam ne izgoriše bubne, opne, ne pukuše. Kada bombe pucaju i gromovi grme, tresemo se i plašimo, a riječ Božiju slušamo zivajući i neslušajući. A danas čusimo riječ samoga Otca koji kaže i nama danas, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Velike riči, braći i sestri. I one rešavaju sve naše dileme, sve naše sumnje, izgone. Ovo je sin moj ljubljeni. I veko hoćete, ovo je crkva moja ljubljena, pravoslavna, apostolska. Nezatvorena, otvorena je za sve, ali van nje, mene vidjeti nećete. Što kaže sveti sveštomučeni Kiprijan Kartaginski, kome crkva nije majka, tome ni Bog ne može biti otec. I evo, blagoslova veliko, pogledajte samo kakav je to čast, kako blagoslova u crkvi, šta sve imamo, pa i glaš očer čujem. I ukazuje nam na Sina svog jedinarodnog gospoda, Išta sa Krista, Bogo čovjeka, ovo je svima ljudi je po mojoj volji. I šta još vidimo, braći i sestri, je tu neko hvali. Imamo oca, imamo sina, ali hvali nam jedan. I evo ga, otvaraju se nebesa. Kome se otvaraju nebesa? Kako napominje ne sveti Grigoriju Palamo u besedi na Bogojavljenju. I otvoriše mu se nebesa. Gospodu našem Isuse Hriste. Samo se njemu u nebesa otvaraju braci i sese. I Duh Sveti si lazi iz njedara očevih koji iz oca isходи a na sinu počiva i kroz sina nam se daje. Ali ne isходи iz njega kako su neki mudrovali pa se smrtno okliznuši. I klizaju se evo do dana današnjeg lomeći glave, lobanje, kosti i kičme i ginući na veliko i oni oni koji njima povjerovaš i od njih se Bogu poznanju učiš a nikad ne naučiš nego još i gone one koji su nosioci istinite vjeru To je nosioci istnike svjetlosti. To je nosioci samoga господа, Samoga Boga. Evo ga, braći i sestri, i duh sveti. Evo ga u crkvi pravoslavnoj. U crkvi našoj nebesu su, braći i sestri, uvijek otvoreni. Duh sveti, kako je sišao, Na dan petesetnice nebesa se više ne zatvaraju, braća i sestri. Zatvorit će se na dan strašnog suda. Tada će se vrate zatvoriti i ko nije ušao? Kroz crkvu pravoslavnu, kroz njene svete tajne, taj nebeski, nadnebeski koridor, je samo se na nebesa plovi tim koridorom svetih tajnih. Svako skretanje vrlo opasno, to su velike visine. A znamo da postoji oblast svoje vrstni, da kažemo, duhovni bermudski trougal. Podnebes je u kome mnogi nestadoša u dubinama adskim u dubinama preispodnje. Zbog toga je vrlo važno ushoditi na visine koridorima, svetim tajnama i u crkvi Božjoj. Jer samo se gospodo našem nebese otvoriše i onima koji su u njemu. I čuli danas da smo umjesto tri svete pjesme pjevali onu pjesmu koju crkva pjeva na svetom kreštenju. Vi koji se u Hrista krstiste u Hrista se obukoste na današnji dan su se obaljala saborna krštenja iako se danas ne obaljujo i ta pjesma nas počeća da smo se i mi u Hrista obukli braći i sestra i da su i nama nebesa otvorena kroz njega I toga van crtve Božije, van svetoga kreštenja i vanem života po volji Božijoj, to jest po volji Očevoj, jer Gospod naš Isus Hristos nikad nas neće naučiti ničemu što nije po volji Božijoj, po volji Očevoj. Niti će Duh Sveti ikad podržati u nama bilo koju akciju, bilo koji projekat, bilo koju misel, Bilo koju želju, koja nije poželi želji Otca Nebesa. Zbog toga nemojmo da se čudimo kad kažemo da nam ne ide, da mi je krenulo, da nemamo snage. A zašto to nemamo? Zato što nećemo po volji Božije. Hoćemo da se sudimo, hoćemo da se parničimo, hoćemo da se svađamo, hoćemo da zavidimo, hoćemo da bludničimo, hoćemo da, da radimo strašne stvari koje ne samo da ne imaju veze sa voljom Božijom, nego su u potpunoj saglasnosti sa voljom, sa voljom satanskom. A hoćemo da nam Bog pomogne. Ja e nikad nam Bog, braću i sestre, u tome neće pomoći. Nikad. Naprotiv, možemo da se popnemo na takav stepen okolosti, da ne samo što nam ne pomogne, nego može glava da nam ode sa ramena. Vrlo brzo. За један сркот. И нама, и свим другим. Имамо нај пример старог завјета, мада сад је ситуација још оштрија, опаснија. Сад је су још оштрије, него је трпље Божје, дуго трпље још на снази, али не дао Бог да нас затекне гњев Божиј неспреме, i milost dopuste pravdi da kaže šta ima. Zbog toga, braćo i sestre, se da živimo po vodi Božjoj i imat veliku podršku duha svetoga, jer sina se naučio svojim zapovesima onome što Bog želi, a duh sveti, kojeg smo primili u crpi kroz sveto miropomazanje, Pomoći će da to ostari. Ako treba nekoga iz mrtvih da podigneš, a da je to po lođi Bože, nemoj uopšte da su umiješ. Podigni ga iz mrtvih. Što si se zbunio? Ako treba brdo da premijestiš kao što ga je arhijepiskop Aleksandrijski Joakim premijestio da bi spasao svoje stado od smrti, pred onim vezirom, koji je rekao, ako je ta vaša vera istinita, ajde onda, kako je Bog rekao, ko vjeruje da si brda da premješta. A on, ne sumejući i osjetioći da je to po voli Bože, a premjesti čitavo brdo sam mjesta na mjesto. I do dana današnje to brdo stoji i ukazuje na njega. I nosi naziv Stani Goro, tako se ta planina zove, to prdo veliko. Stani Goro, jer je počelo da šeeta molitvama svetog Arhijereja Joakima. Tako i mi, braći se sese. Ako povjerujemo u otkrivenog Boga, Otca, Sina i Svetoga Duha, u crkvi pravoslavnoj prisutnog i silnog Ako tako budemo vjerovali, ako budemo vjerovali sinu njegovom jedinorodnom, ne samo vjerujemo u, njego, u, nje, u njega da se pojavio, nego da vjerujemo da ono što govori, da ono što zapovjeda, da je to mnogo važno, da je s to svete Božije zapovesti, da je kroz sve zapovesti volja očeva izražena, jer ja, kako je sam rekao, on po mojoj vodi, što god vam kažeo, Poslušajte ga. Nikog drugog, samo njega, ovi drugi mogu, ne znam kako da budu organizovani, ne znam kako da budu nalužani, ne znam kako vješto i prepredeno da postave svoje zahtjeve. Ako nisu on, a nisu, i ako ne i prenose njegovu volju, nemojte ih slušati. I nemojte ih se ni plašiti, jer to neposlušanje i ta smjelost jesu posredice poslušanja Bogu i hrabrosti koja će doći od duha svetove. A na drugom mjestu kaže, nećete vi tada govoriti, nego će duh oca vašeg govoriti iz vas. A kad duh sveti, braći i sese, uzme riječ, onda nema ko više šta da govorit sem da se zatisnu u uši, da se mjesto napusti ili da se uzme sablja i glava da se otkine govorniku. Pri tome, tim potezom učinimši ga svecem Boži i svjedokom u trojici jadenog Boga, a ne nekim ko je umrlo, koji je nestalo. Sablja uvijek čini mučenika Hristovog velikim, svetim i silnim. Zbog toga, bratvi sest, i mi vjerojmo u otkrivenog Boga, Otca Sina i Svetoga Duha. Vjerojmo da živi i da jeste u crkvi pravoslavnoj, nigdje vano njega. Tu se sjedinjujemo sa njim, tu živimo sa njim, tu se učimo od njega, od njegovog sile. Tu živimo po njegove volji pokretanim silom duha svetoga. I na taj način mi, braci i sestre, imamo otvorena nebesa. Zato hrišćani, kako se ih opisirali, žive na zemlji, hode u zemlji, a um i srce su im na nebesima. Mi su to, bratvi sestre, bajke i lijepe priče. To je realnost. Realnost ovog praznika. Zbog toga i mi odvojimo se od zemlje. To uvežimo. Onog propadljivog, onog što će svakako proći. Nego se rezojimo za vječno, za neprovezno, za istinito i sveto. A to je Bog naš u crti prisuten u svetoj tajni Češća, tu, na jedan tako izuzetan način, krvlju i tijelom uzmi, jedi i pi, obu, kao si se u njega, jedi i pi njegovo tijelo, njegovu krvu i eto ti sve što ti treba. A sve što nam treba, se i sese, jeste život u Bogu i živeći u Bogu Mi, braći i sestre, imamo osjećaj zajednice, crkve, sabora, osjećaj koji ne može se miriti sa jednim drugim, dobrim osjećajem i tako u vremenu da počnemo, a u vječnosti, daj Bože, kroz crkvu našu svetu, koja je stupit vrđava istine i u kojoj su nebesa otvorena, da se vinemo u carstvo nebesko, u carstvo svjetlosti istinite i u toj svjetlosti da proslavljamo jedinog istinitog Boga u trojici javljenog i vječno proslavljenog u crpi Božjoj i od nas ovdje u vremenu i daj Bože u toj nepovoznoj vječnosti slavljenog Oca Svime i Sveto Duha Boga našeg Boga koji nam se danas javi Bog se javi To je što